dan dalam masa yang sama pada masa yang sama kita berusaha untuk menambah baikkan amalan, menambahkan ilmu pengetahuan dan sama-sama bermuhasabah diri. Mudah-mudahan dengan apa yang sedang kita lakukan ini akan diiktiraf dan diterima oleh Allah Subhanahuwataala sebagai salah satu daripada ibadah yang diterima di sisi-Nya. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Minggu surah berapa? 38 ni. Eh? Bawah sekali. Ha. Hmm. Bila seorang anak diperintahkan untuk salat. Eh? Baik. Hmm. Tapi rasanya... Lep... Habis bab tu ni. Eh? Kita masuk kepada hukuman orang yang meninggalkan salat. Ni. Tapi dia tak ada ceraian yang baru. Dia terus sambung kepada bila seorang anak diperintahkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebahagian sahabat Imam Asyafi'i telah berbeza pendapat dari hal hukumnya wajib dibunuh orang yang meninggalkan salat dengan sengaja setelah mencapai usia dewasa itu. Oh, baru terkejut buruk kita dengar. Ha nah, rupanya ada satu Enakmen dan peruntukan. Ada sebahagian daripada ulama-ulama Imam Asy-Syafi'i ataupun kita panggil Syafi'iyah. Syafi'iyah tu bukan Imam Syafi'i tetapi ulama-ulama yang menyokong kuat pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebagai contoh dua orang ulama yang tersohor Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali. Al Imam Al-Ghazali tu Alim orangnya, kitab dia beratus-ratus daripada kecil sampai kesel, beratus kitab. Bila orang tanya orang kata, ngapu tuan imam tak mau buat mazhab sendiri mazhab yang kelima. Nah, apa dia jawab? Aku ikut imam syafi'i sudahlah. Aku tidak sealim imam syafi'i. Itu orang yang tawab. Alim dah, Imam Al-Ghazali. Tapi dia tak nak buat mazhab sendiri. Ha, dia kata, aku rela lah ikut Imam Syafi'i. Aku dengan Imam Syafi'i tu jauh alim Imam Syafi'i. Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i jauh lebih alim daripada dia. Tiba-tiba kita ni tunjuk action lebih pandai pada Imam Syafi'i lagi. Kita dengan Imam Ghazali jauh kena tinggal. 100 tiang. Kalau orang racing motor. Haa. Kalau orang racing motor, kena tinggal satu tiang tu malu dah itu. Berapa tiang kena tinggal? Satu tiang. Oh, jauhnya kena tinggal. Seratus tiang. Bukan makan asap lagi. Makan batu. Jauh. Tapi lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Duk bergaduh bab kunut, duk bergaduh bab wirik, duk bergaduh bab kobliah Jumaat. Dah beratus Beratus tahun. Ya. Ulama-ulama menyusun hukum berkenaan dengan perkara-perkara khilafiyah, perkara-perkara forum kita dok bangkit lagi, benda-benda ya. ha. tu. Ya. Menafikan pula ulama-ulama yang memang tersohor namanya. Yang ha. ha. Kata talqin tak boleh, ha. ha. yasin tak boleh, macam-macam ya. lah. Ya. Bagi saya saya jenis saya saya tidak fanatik. Asal jangan melampaui batas, sudahlah. Ha, jangan kita menganggap benda itu wajib. Ha, ada orang kata semayang atas kubur. Tak boleh. Hukum haram. Semayang jenazah atas kubur. Boleh. Semayang jenazah atas kubur sebenarnya. Boleh. Tapi dengan syarat. Kita tidak sempat solat di rumah ataupun di, su, di surau. Sengaja memilih semayang atas kubur, bida'ah. Itu ha, baru bid'ah. Ah. Tapi kalau memang kita tidak berkesempatan dan kita tidak berpeluang untuk mensolatkan jenazah adik-beradik kita yang meninggal dunia, abang-adik kita, mungkin ayah kita, mak kita, maklum mungkin kita belajar jauh di island. Transit dua-tiga kali nak balik ke Malaysia. Balik-balik orang kata dah tanam, dah, dah ke bumi. Jadi... Ihtiram penghormatan kepada arwah ayah ni Kita semayanglah di atas ku bo, bo, Tak ada masalah menghadap kiblat Bukan semayang yang ada rukuk sujud Semayang je nazahlah ha, Kerana salat sunat raib ini Tidak terikat dengan masa dan waktu. waktu Cuma jangan diulang dua kali Sekali cukup Kita dengar orang meninggal dah dua tahun Kita boleh tak semayang sunat raib? Boleh tak? Boleh Jangan buat sampai dua, tiga kali. Itu ha, bida'ah. Ha, yang bida'ah, bida'ah. Tapi kalau sengaja, mayat ada di rumah. Itu kenapa tak semayang? Semayang atas kubur, syok. Lama tak semayang atas kubur. Itu ha, bida'ah. Makna semayang atas kubur ni, orang yang tidak berkesempatan untuk turut sama mensolatkan janazah, baik di surau, di masjid, maupun di, ru, di rumah. Itu nak kena faham. Lah. Yeah. Ha, dia tengok hukum, dia nak lawan dengan Imam Syafi'i. Nah. Imam Syafi'i ni, tak usah kita kata daripada sudut ilmu lah. Ilmu memang dah jauh kena tinggal. Kita dengan Imam Syafi'i. Kena ada di kalangan tuan-tuan yang mengaku ilmu sehebat Imam Syafi'i? Ha, tak payah belajar dengan saya lah, biar saya belajar dengan tuan-tuan. Tak -tuan. usah <laughs> ha, kata dengan ilmu Imam Syafi'i. Dengan keturunan dia, kita kalah. Antara mazhab yang terkemuka dalam Islam ada 18. Yang paling tersohor 4. Daripada 18, tapi lagi jadi top 4, Imam Syafi'i seorang yang keturunannya bersandar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. daripada Datuk Imam Syafi'i. kena dengan Sayyidatina Fatimah. Anakenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Kita ada kena dengan Nabi <laughs> uh, huh, Jauh Saya rasa tak tahulah Kalau ada tuan-tuan yang keturunan Syed Syarifah yang memang Sabit nasabnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saya tumpang cium tangan lah. nah. uh, Tapi nak tunjuk jauhnya Perbezaan ya, antara kita dan ulama-ulama Sebab itu apabila ulama' berisytihad Ulama'-ulama' muqtabarlah Dengan syarat jangan ulama' usuk Ulama' usuk ni busuk tak boleh diikut dia. Ini ulama' muktabar, Syekhul Syekhul Al-Azhar. Yang memang terbukti. Orang terima pendapat beliau. Sheikh Dr. Yusuf Al-Qurdawi. Kita dengar nama dia memang meremang bulu roma. Orang belahan dunia menerima. Ah, ha, Kita yang tak pandai ni. Iktiraflah ula' ulama'. Jangan kita buat-buat pandai. Ya? Sebab itu di dalam menurut hukum fiqah. Perkara yang sudah pun di oleh para ulama haram kita langgar kalau dah itu ijtihad sepakat semua ulama bukan jumhur jumhur ni kebanyakan tapi kalau sudah ijma' ulama mereka berijtihad empat-empat mazhab 18-18 mazhab menyatakan perkara itu haram kita langgar berdosa berdosa sebab apa unsur sumber rukun hukum Islam itu empat perkara al-Quran Hadis buka ijtima. ijtimak ijtimak tu dekat taman melewa Ijma' ada yang kata jimak ulama ngapa pula nak dia ulama tu ha. Ijma' ulama kesepakatan kebersamaan ulama itu sumber hukum ketika muaz bin jabal rahimahullah radhiyallahu an nak dihantar ke Yaman kalau tidak salah ingat saya menjadi gubernur dan pembimbing macam wakil Rasulullah di sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. "Wahai Muaz, wahai sahabatku, ni aku nak lantik kamu sebagai seorang gubernur ataupun sebagai seorang wakil. Wakil Rasul bukan Rasul. Maknanya nak menyampaikan Islam. Haa, memikul amanah dan tanggungjawab yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pergi duduk di Yaman jadi gubernur, menteri besar. Jadi sebelum kamu ni dilantik secara rasmi diberi tauliah, aku nak test dulu satu perkara. Seandainya datang masalah kepadamu, maknanya kalau orang mengadu masalah, mengadu hukum, nak berkongsi cerita ada apa namanya keraguan dan seumpamanya Orang mengadu kes jenayah Kes mal dan sebagainya Kes turi Apa juga bentuk masalah orang Islam di sana Kamu nak ambil apa sebagai ukuran? Muaz kata Quran dulu Nabi test lagi Kalau tak ada Quran, dalam Quran tak ada Sebab Quran dia tak cerita semua secara Secara menyeluruh Dia cerita secara garis dasarnya sahaja. Sebagai contoh, bukan nak kata Quran tak sempurna, tapi Quran menyentuh perkara-perkara pokok yang dah dasar. Disokong oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bukti rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada berapa? 15 perkara. Banyaknya rukun wudu. Sejam tak habis. Macam mandi wajib. Rukun uduk berapa perkara? Lima perkara Itu rukun Islam Enam perkara Ay Berat ni macam ni Kita kena buat kursus solat ni kalau macam ni Rukun nikah berapa? perkara? Ha? Dua perkara? Dua perkara? Apa? Laki dan perempuan? Banyak ulama' di Di madrasah Al-Ikhwan ni eh? 30. Ah nikah semula. <tik> ah rukun wudu' enam perkara. Empat daripada Quran, dua daripada ha, hadis. Mana Quran? Ya ayuhallazina amanu idza qumtum ila solah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa apa namanya ilal ka'bu arjulakum wa aydikum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, izakumtu ila solah bila kamu berdiri nak semayang, basuh muka, basuh tangan sampai siku, a uh, marafiq sampai ke pergelangan siku, wa arjulakum apa? Kepala kaki ila al sampai dua buku lali. Empat je. Dua lagi niat dan tartib hadisna Nabi. Dia saling kait mengait, saling bantu membantu Sokong menyokong ha. Jadi Rasulullah tanya Kalau dalam Quran tak cerita secara detail Kamu nak ambil pada mana hukum? Maka Mu'az kata daripada hadis-hadis dan sunnah lah Ya Rasulullah, siapa lagi? Idola kami ha. Maka bila Nabi mendengar jawapan Mengambil daripada sunnah dan uh, hadis Maka Nabi test lagi Kalau aku tak pernah cakap benda tu Aku tak pernah buat Hadis pun tak ada ketika itu aku menggunakan ijtihadku sendiri. Aha. dulu ulama apa nama para sahabat sudah pun ada ijtih ijtihad. Itu dikatakan qaulu sahabah pendapat para saha sahabat. Bila Muaz kata aku gunakan ijtihadku sendiri apa nabi buat? Nabi tampar muka Muaz, pandai-pandai nak ijtihad. Ha nah. mentah setahun jagung dah Nabi kata, Bagus, wahai Muaz. Dia tepuk dada. Dada Muaz dia. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Ha. Sebahagian ulama' kata, Nabi seolah-olah mendoakan hikmah pada dada Muaz. Tepuk dada. Very good. Very good. Excellent. Marvelous. Ha. Macam inilah wakil aku. Berani mengeluarkan pendah, pendapat. Dengan syarat, tak ada dalam Quran, tak ada dalam ha hadis, Kamu keluarkan pendapatmu sendiri. Ah ha, tu makna ijmak ijtihad itu pun penting. Kemudian baru yang keempat qiy, qiyas. Ada orang yang dia cuma guna Quran, Kasim Ahmad. Dia anti hadis. Ha, dia kata Quran Quran saja boleh pakai. Hadis tak boleh pakai, kata-kata manusia, kata-kata nabi. Nah, nabi manusia. Ha, jadi bila manusia ada salah macam kita. Ada terlupa macam kita. Ada tersilap macam kita. Ini kata orang bangang. Orang bodoh. Memanglah. Qul innama anabasharum mislukum yuha ilai. Ilai yaannama ilahukum. Maknanya. Katakanlah. Surah apa tu? Lupa pula ya katakanlah Innama ma ana basharum mithlukum yuha ha sesungguhnya ana basharun aku ni manusia manusia macam mana manusia seperti kita tapi walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita Manusia itu bukan manusia biasa seperti kita Imam At-Tabarani kata Yang dikatakan Nabi itu sama macam kita Makna daripada sudut Struktur kehendak manusia Kita minum tak? Minum tak kita? Nabi juga minum Kita menikah tak? Menikah Mengawan Ada pasangan Nabi nikah tak? Nikah Nabi tidur tak? Tidur. Kita pun ti, tidur. Konsep manusia ada pada Nabi. Tapi yang tak ada pada kita, Yuhailai. Nabi itu terima wah wahyu. Itu yang menyebabkan Nabi itu bukan manusia biasa. Manusia biasa tak terima wah wahyu. Yang terima wahyu ini, manusia yang amat-amat dan sangat-sangat istimewa itulah dia punya cerita dia ya. jadi imam ash syafii ini salah seorang keturunan Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam bila imam abu hanifah meninggal tahun 135 Hijriah, imam syafi'i pun lahir dia berganti imam abu hanifah ni imam yang sulung imam mazhab abu hanifah ha Meninggal wafat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i punlah lahir. Silih berganti. Ha, dikhabarkan, masa Imam Abu Hanifah itu meninggal, cuaca malam tu terang. Tak hujan maknanya malam tak terang. Tapi nak cerita terang malam tu maknanya tak hujan lah. Ha, jangan kata terang malam ni ada matahari tak. Dia maknanya terang tu cuaca baik, senang faham tetapi bulan tidak bersinar ada ulama kata ahli sejarawan kata bulan itu ditutupi awan sepanjang malam sepatutnya langit cerah tempat lain tak berapa ada awan tapi pada bulan tu awan tutup menandakan alam ini seolah-olah bukan mukjizat Abu Hanifah bukan ha? Nabi tapi nak tunjuk hilangnya satu mutiara dan permata yang sangat bersinar memberi tunjuk ajar kepada umat makhluk mak manusia nama penuh imam abu hanifah nu'man bin sabit abu hanifah kenapa ayah anak sulungnya bernama hani hanifah masa tu besoknya imam syafi'i lahi Allah ganti Nah mujtahid orang yang memberi sinar dan penyuluh pada agama. Kalau tidak salah cerita ingat Sheikh Muhammad bin Sirin pernah bermimpi ni mimpi ulama. Ya? Ha. Pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebelahnya duduk Imam Syafi'i. Duduk sama-sama. Berehat bersantai bersama-sama. Ha. Saya yakin mimpi itu benar. Kerana orang yang mimpi berjumpa dengan Nabi Alaihi Wasallam memang mimpi itu benar. Duduk sebelah dengan Imam Syafi'i. Kita ada can duduk sebelah Nabi. Nak duduk sebelah Tok Guru pun belum tentu. Muka kita ni. Eh? Ha. Muka jenis tak tak apa nama tak pro kepada Islam lawan Islam benci ulama kutuk hukum Allah kutuk ulama al ulama warasatul anbiya jadi bahan jenaka hukum Allah jadi bahan persenda tengok sekarang orang buat di YouTube memang celaka punya manusia eh tengok slot sembang rakyat tengok Cuba tengok. Di TV tak ada? Di TV tak ada lah. Ha. Inilah tengok dah. Ha. Saya tengok. Benci rasa tengok. Penghinaan pada hukum hudud dan kisos melampau-lampau. Yeah. Type di YouTube tu. Cuba tengok sembang rakyat. Duration dia lebih kurang 11 minit kalau tak salah ingat. Sedang tengok sekali. Dua kali. Tapi tak berapa nak beri tumpuan. Sebab sakit hati. Ini bukan nak cerita politik Tapi dia hentam hukum Allah tu Biadab sangat Orang macam tu Saya berani kata Dia mati haram Diselenggarakan seperti mana jenazah umat Islam Dia bukan tahap tak faham dah tu Dia tahap mempersendakan hukum Allah Orang yang persendakan hukum Allah ni Dia bukan lawan bukan lawan Nabi lagi dia bukan lawan ulama lagi. Dia bukan lawan Tuan Imam lagi. Dia direct lawan dengan Allah. Khalik yang memberi makan dan nafas kepadanya. Dia boleh condemn hukum Allah. Eloklah situ. Ada Melayu, ada Cina, ada Bengali, ada Mama. Duk lawan pakat, hentam hukum Allah. Ha. Ha. Kita tahu video itu dibuat oleh pihak-pihak tertentu. Video tu bukan rakam cara pakai handphone. Dia punya resolution dia sangat baik Dan bukan menggunakan Handicam, video cam Bukan Dia pakai kamera resolusi tinggi Kita tengok cara dia Angle dia ambil tu Profesional punya jurukamera Kalau tuan-tuan tengok di Youtube Suaranya bersih, clear Kalau kita rakam daripada jauh Suara tak berapa nak sampai Betul? Ha. Itu profesional punya cara ambil kalau kita ambil gambar yang tak biasa ambil, kadang-kadang ke atas, ke bawah, kaki orang nampak, slipper orang nampak, gambar tempayan pun nampak, gambar langit berbalik-balik, berbalik-balik tu cara kita ambil. Tapi cara dia ni macam biasa buat filem ha, Tak tahulah production mana, tak tahulah. Ha. Tapi makna memang pro punya cara syuting tu pro. Dengan suara jelas, resolusi tinggi, gambar tak pecah, jelas dia punya biji butir audio video videonya pendek kata perfect boleh jadi telimovie ah ha, begitu seriusnya mereka menghentam hukum Allah tapi tak ada pula SKMM ambil ambil ambil action ambil tindakan senyap begitu saja sampai sekarang ha, video tu berleluasa eh ha? suatu saya kata celaka benar orang ni Tuan-tuan, perempuan rasa tak puas hati dengan saya Tahan dulu Balik, tengok apa benda dia kata ha, Baru tuan-tuan rasa apa saya rasa Jangan kira parti lah, tengok dulu Dia kata tu betul tak betul Layak tak layak Hamba macam kita ni condemn, direct hukum Allah ha, Sebab tu kata orang macam tu mati Dia tak declare, dia bertawabat Haram semayangkan jenazah Dia memang kapi ha, Orang yang tak faham Orang yang sokong orang zalim, dia tak kapil lagi. Imam yang fasik, kita boleh ikut. Yang tak boleh jadi, orang fasik ni jadi wali nikah. Dia jadi imam, kita boleh ikut. Cuma luput fadil, fadilat. Carilah orang yang baik jadi imam. Orang yang soleh. Ngulik lagi kalau Al-Hafiz. Dia tahu fiqah lagi baik. Orang fasik jadi imam, tak ada masalah. Kita berhenti di RNR. Nak ikut dia takkan. Nak tanya awak fasik ke tidak? Makan penukul lah jawabnya. Ikutlah dia. Jangan tanyalah nak interview ni. Fasik ke tak fasik? Dia kata awak kenal ni ke gila ke apa? Haa. Maknanya boleh ikut. Yang tak boleh jadi wali ni nikah. Dia tak sampai kapi. Tapi orang yang usah kata hudud lakut kata sensitif. Orang yang kata semayang tu tak wajib. Islam ke kapi? Ah. Ha. Kalau kata hudud kau nampak nak nak nak nak promo pilihan raya. Ah usah kata hududlah. Semayanglah ataupun ada orang kata riba itu bagus. Sedangkan Allah kata wa ahalallahu al-bai'a wa riba Aku halalkan jual beli dalam pada masa yang sama aku haramkan riba. Alladhina yaakuluna ar-riba yaqumu na ila kama yaqumu ladhi yakhabbathu ash-shaytanu minal mas. Orang yang makan riba itu dia tidak berdiri Melainkan macam setan yang mabuk Iblis yang mabuk Tuhuyung hayang, tuhuyung hayang Tak stabil hidup dia hmm. Kita pula kata riba tu baik memperkasakan ekonomi Kafir Sebab benda tu dinyatakan secara kotaknya dan rojah Di dalam Al-Quran -Qur, Al Begitu juga bila kita persendah hukum-hukum lain hukum muamalah. Puasa kata tak wajib, kafir Hudud kata tak wajib, kafir ha. Cuma kadang-kadang kita terleka dan terlupa Perkara-perkara seperti itu boleh membatalkan akidah Pelakon-pelakon tu tak kiralah berapa upah dia bagi Kalau mereka berkahwin, perkahwinan mereka batal ha. Jangan main-main, kesan dia besar Apa sebab perkahwinan dia batal? Orang murtad nikah dia batal Tahu pun Nikah dia terbatal Satu tu kalau kita tengok Perkara yang membatalkan semayang Akhirnya mur Murtad Perkara membatalkan puasa Mur Murtad cengoklah satu-satu Tapi mungkin benda tu kita tak terfikir Perkara yang membatalkan perkahwinan Mur Murtad antaranya Datuk macam mana? Dia bersama dengan isteri dia. Kalau dia belum jima, maknanya dia murtad. Baik sengaja maupun tak sengaja, pada malam pertama belum jima. Maka dia wajib nikah semula. Itulah pendapat Rawaf apa nama Syaikhon dalam bidang fiqh. Sheikh Ramli dan Sheikh Ibnu Hajar Al-Haitami. Dia wajib nikah semula. Orang yang sudah jimat dengan bini, bini dia jadi talak satu. Dia jimat kali kedua tanpa dia mengucap, jadi hukum rujuk menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Sebab rujuk menurut Hanafi Maliki tidak perlu kepada lafaz. Imam Syafi'i saja yang memerlukan kepada lafaz. Untuk rujuk, aku rujuk kembali akan dirimu menjadi isteri ku semula. Itu menurut Imam Syafi'i. Hanafi Maliki kata, tak payah. Haa... Hmm. Aku cium kamu kamu cium aku hujam ai jam kira rujuk. Lebih 2 3 kali dia melakukan perbuatan murtad dengan sengaja, nikahnya sudah tidak lagi valid dia jadi zi zina. Dah tu tak besar kesannya. Kita duk fikir dia murtad, dia kafir-kafir tu perkahwinan dia orang kafir dengan orang Islam. Boleh duk sekali? Mana boleh. Dia murtad maknanya segala apa yang ada dia terlu terlucut dan menurut Syekh Ahmad apa namanya Ahmad Fathani orang yang murtad amalan-amalan sebelumnya Allah bu buang delete nah dan pendapat yang lebih ketat yang lebih serius dia kena qada balik kalau dia bertaubat bertaubat Berat jenayah murtad ni. Bukan main-main. Sebab itu jaga-jaga dalam membicarakan sesuatu. Macam nikah lah. Nikah mudah lafaznya. Ha. Aku terima akan nikah yang demikian itu. Ha. Ataupun nak panjang lagi. Aku terima nikah si pulan binti si pulan. Fulanah binti Fulanah. Mas kahwinnya. Lapat RM300. Ini Selangor kan? Selangor. Wilayah. Wilayah berapa Mas kahwin? Lupa dah. Esok kahwin semula tengok. <laughs> selangor RM300. Ambil Selangor. Ha. Mas kahwin RM300 tunai. Ijab Kabul berlaku dengan Li. Pembubaran pernikahan juga berakhir dengan Li. Aku talak akan dikau dengan talak satu. Ingat ingat susah nak berubah perkahwinan. Lafaz dia. Tak perlu berhuduk. Ke nak lafaz talak tu kena mengadap kiblat. Pakai jubah putih. Serban. Pakai kayu sugi. Ada tasbih tangan kanan. Baru boleh lafaz talak tak? Tengah bogil boleh. Ha. Ha. Bangun pagi-pagi yang mana benda penting nak cakap ni? Ha. Apa dia? Apa dia? Uh, abang sayang ke ayam Tapi abang cerailah Ayam dengan talak satu Jadi cerai tak? Ya? Jadi uh, Walaupun masa tu tengah berpeluk Nak cerita mudah Begitu akidah Perbuatan Niat Kata-kata Tiga ni jaga Sebab tu, bila datang dalam mati Kita hukum Allah tak sesuai Istighfar cantas cepat-cepat Jangan layan Itu bisikan-bisikan syai Syaitan Suruh kita ni murtad Memang kerja dia Jangan persoallah kerja dah kenapa syaitan begitu Dah memang KPI dia begitu dalam kerja Tahu KPI, orang kerja tahulah KPI Dia punya tanggungjawab je Tak suruh kita pergi ke masjid Melainkan pergi masjid sama Dalam pada masa yang sama, riak Derma, dalam pada masa yang sama, ujuk Semayang, dalam pada masa yang sama, riak dia tak suruh kita semayang. Mukhlisin ha, Allahuddin. Sebab itu berjaga-jaga. Dengan belitan dan bisikan Iblis. Bukan tuan-tuan saja, Ini untuk saya juga. Sebab saya juga tidak terkecuali. Kena berhati-hati. Sebab itu, jangan kita termasuk di kalangan orang-orang yang hilang akidahnya tanpa kita sedari. Sedar. Bahaya itu. Eh? Hmm. Jadi ada pendapat-pendapat daripada kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafie menyatakan wajib bunuh orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Jenayah besar. Kita ingatkan penjara je. Ada ulama bukan qaul muktaman tapi sebahagian daripada ulama-ulama Imam As-Syafi'i, syafii As -Syafi kata kita dah suruh dia semayang, dia tak mau pujuk dia semayang, dia tak mau bagi insentif, bagi penyuluhan, bagi pencerahan, bagi bimbingan. Dia tak mau bunuh. Sebab kita dah belajar pada mula-mula. Falsafah salat itu menurut uh, Sheikh Al-Zahabi ini iaitu pertalian dan hubungan seorang hamba dengan Allah. Tidak ada orang yang berani memutuskan hubungan dengan Allah Melainkan orang itu benar-benar biadab dan kurang ajar dengan Allah Sebab kita takkan boleh hidup Kalau rahmat Allah putus daripada kita Sebab penting Kita menjaga kefarduan salat hmm. Sebahagian mereka berpendapat bahawa jika seorang Muslim itu meninggalkan salat Maka harus dipukul hmm. Dipukul lah Ya yeah? Di rotan maknanya ya, Tapi rotan Islam dengan rotan cara penjara sekarang Jauh berbeza ya? Rotan Islam dia tak boleh setempat Dia banyak tempat Jadi purata sakitnya itu berselerak Bukan setempat Kalau penjara Dia cari tang lemak punggung tu, Berberat Dua bulan tak berat ya? Sampai kalau kena yang saya pun nak ceramah di penjara penuh Kuantan. Saya tanya tukang sebat. tangan besar macam paha saya. Sekali dia hayun macam tigerwood hayun golf. Saya tanya dalam sejarah tuan menyebat punggung orang ni, dia punggung je dia, dia, dia nak belakang tak tahu dia nak punggung. Punggung buka belapik, bogil. Lemak tepu. Ha. Uh, tempat spring power punya tu. Yeah? Uh. Saya tanya, berapa berapa kali orang boleh tahan? Dia kata, Ustaz, dalam sejarah saya merotan orang dekat 15 tahun, 16 tahun ni. Paling kuat dia boleh tahan, Empat kali. Empat kali, satu sesi. Itu kira incredible heart lah tu. Masuk lepaskan empat kali kena pukul, pingsan. Sekali kena, meraung. Ayah pa, ayah ma. Itu, <laughs> ah, something besar tu yang bunuh orang. Me Menyalak-nyalak, menjerit-jerit, sakit. Ni. Dia simpan dalam handphone dia. Kesan bila dia pukul orang. Saya tengok, berdarah. Melilih darah kot punggung. Bengkak pecah. Dia kata ustaz, orang kena rotan ni. Katalah dia kata 20 rotan. Kanun keseksaan. 20 tahun penjara. Saka 20 lah. 10 sebatan. Kita dengar sikit dah. 10 sebat dia, macam 1000 kali hudud. Dia kata rotan ni. Bukan tiap-tiap hari. Dua tahun sekali. <laughs> Sebab apa? Sekali sesi rotan, dia takkan tidur terlentang. Meniarap. Berapa lama? Dua bulan. <laughs> Makan kanji. Haa, ni, absorber bengkak. Balancing tak okey dah tu masa tu. Haa, nak berak? Allahu Rabbi. Ada dia cerita. Bukan nak cerita kotor dah. Ada banduan berak sambil berdiri. Dah tak boleh nak petinggung. Berdiri pun berdiri lah masa tu. Ha, kita kata Allah gelinya berak sambil berdiri. Ames ha, serotan dulu punggung. Dah bengkak. Tak boleh duduk dalam mangkuk tandas. Ha, baru tahu macam mana. Sakitnya nak duduk. Itu ha, cara penjara. Hudud. Dah. Hudud kena pakai baju. Dah tu yang tengok cerita semerah padi. Sri kena pukul tak berbaju? Itu Direktor Ahmad Nisfu. Dia bolehlah buat. Tak pakai baju, meronta-ronta berdarah-darah. dah. Itu dakyah. Kena pakai baju. Wajib tutup aurat. Dan dirotan pada beberapa belahan badan. Bukan satu tempat. Rotan sini sikit, rehat dulu. Sini sikit, rotan tak boleh lebih pada kepala lepuk, lepuk begitu Nah, macam rotan manja tapi sakit tak sakit lah, nama kena rotan nah. tapi nak cerita itu benda yang kita kena tahu Nah, bukan macam yang cerita sembang rakyat tu war-war kan, seolah-olah zalim uh, tak patut tak patut uh. dia duduk tengok yang tak patut kesan daripada hukuman dia tengok sebab itu, hudud, kisos, wajib dilaksanakan di hadapan khalayak rah. Ramai. Bukan sorok macam kita, bungkuh kepala pesalah dengan kain. Rotan dalam penjara yang boleh tengok 10 orang, 7 orang. Dah, hudud, kisos, depan orang. Sebab apa? Apa tujuan buat depan orang? Supaya ambil iktibar. Saya cerita pada tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan dengar, bak punggung berdarah, bengkak, tak boleh nak terlentang. Takutnya masa ni je Lepas isyak nanti Buat jahat balik Sebab dengar daripada mulut Tak ada feel Tapi bila tengok pelaksanaan Dia ada rasa gerun Allah campak rasa gerun Dalam hati manusia Sebab itu kita jangan tanya Kalau laksana hudud Laksana kisah Adakah jenayah akan kurang Mana boleh tanya Itu bukan kerja maknus Manusia sama macam ketika terowong semat ni baru dibina Semat panel Dekat sungai besi Menghubungkan jalan Sultan Ismail Dalam Turazak Ada beberapa menteri kabinet Dengan takabur dan mendabik dada Menyatakan bahawa Setelah ini Kuala Lumpur Tidak lagi banjir Maknanya takkan berlaku krisis Tersumbat Paip dan sebagainya Tersumbat longkang dan sebagainya. Ha, minggu lepas, ketika perpustakaan jalan depan perpustakaan negara itu tenggelam, saya daripada pejabat di Seri Petaling nak balik Bandar Baru Sentul. Melalui sungai besi, istana, istana lama lah sekarang kan, istana baru. Istana lama, muzium, 3 jam 15 minit. Semayang maghrib dalam kereta. Ha, daripada sungai besi dia buat hal dah. Saya kata mampu lah ya kali ni. Saya telefon masjid. Masa tu saya sepatutnya di... Mujahidin. Sara utama. Masjid Mujahidin. Sara utama. Saya telefon. Saya minta maaf lah tuan. Saya tersangkut teruk ni. Dia kata tak apa ustaz. Memang masjid di sekitar ni pun semua batal kuliah Maghrib. Kami tak marah. Kami faham. Melainkan kalau ustaz tu ada helikopter. Tu lah cerita. Memang... Mak kuliah maghrib malam tu kawasan kawasan bandar, sana memang jam. Sebab bandaraya lumpuh ha, atau sebab manusia beri jaminan. Sebab itu kita tak boleh bergantung pada manusia. Terima kasih doktor kerana menyelamatkan nyawa anak saya hukumnya syirik. Betul. Ha. Terima kasih doktor kerana berusaha menyelamatkan nyawa anak saya. Tu betul tak? Ah ha. usaha tangan manusia. Selamat nyawa ambil nyawa kerja al. Allah. Malaikat Israel sekalipun dia takkan ambil nyawa orang bila Allah tidak a arah. Dan mati itu bukan kerana Israel taik. Kerana Allah suruh, suruh. Allah kata mati idha arada syai'an ay yaqul fayakun. Anak kena faham konsep tu. Jadi jangan kita tanya. Dah kalau buat hudud, buat kisah, confirm tak mencuri. Siapa berani jamin? Tuan Guru berani jamin? Buat dulu. Jangan sibuk-sibuk tanya. Allah suruh buat dulu. Macam mak ayah kita suruh kita belajar dulu. makno SPM buat elok-elok. Kamu jangan jadi macam ayah ni. Ah, ha. hidup susah, pendidikan tak ada. Payah hidup, melarat. Ayah besarkan kamu sekarang ni kamu ambil SPM, MCE, MCE dulu. Ha. Buat betul-betul. Dah kita tanya dah kalau saya buat tak betul macam mana ayah? Ah, ha. nampak penyabit bawah rumah. Ah, ha. jangan tanya. Buat dulu. Nah, Sekarang Orang yang tak berusaha sungguh-sungguh Kalau tak kena gaya Sabit pula dengan takdir Allah Susah hidup Baru dia tahu pesan mak ayah dia dulu nah, Kesannya sekarang Orang yang dulu Masa belajar tu mak ayah pukul Dia pun belajar baik-baik Study rajin-rajin Semayang hajat Minta dengan Allah Qiyamul Lail, puasa, sunat Sabit dengan qabak dan qadar Allah Menentukan kejayaan Dengan usaha ikhtiar dia Sekarang dia jadi manager bank besar Dia akan terkenang Oh, ini Yang diarahkan oleh ayah aku dulu Kesan dia ini Jadi hukum Allah ni Buat dulu Tak ada manusia boleh jamin sebab itu Imam Ibnu Hajar kata, yang dikatakan jenayah kurang itu, apabila kita laksanakan hukum Allah, baldatun tayyibatun warabun ghafur. Negara yang baik mempunyai Allah yang Tuhan yang penyayang, yang jaga hamba-nya, Allah akan campakkan, menurut Imam Ibnu Hajar, campak dalam hati manusia rasa takut nak buat jahat. Ha, benda tu kita tak Sebab segala yang Kontrol ini ha Hati Dah sekarang ni apa kalahnya hukuman Entahlah? Gantung sampai mati Gantung mandatori Penjara 20 tahun Kita dengar pun rasa Kita rasa juga takut tak? Tapi takut tak mendalam Kita kata orang edah dadah Lebih pada berapa gram gantung sampai mati berlambak-lambak dekat KLIA bukan bawa gram, bawa kilo yang ini 10 kilo simpan dalam punggung 20 kilo bawa dalam beg 100 kilo berani orang-orang jenis-jenis awang hitam ni padahal dia tahu naik kapal terbang, turun saya naik AirAsia gitu dia beri warning Malaysia, negara bebas dadah lebih kurang gitu Ha, membawa dadah sabit kesalahan hukuman berat. Hmm, dia bawa. Dia bawa ke Abdul Lee. Ha. Padahal dia tak tahu hukum mati. Tahu. Yang nak buat kenapa? Hati jadi berani nak bu, nak buat. Hati rasa nak minum arak, hati masih cenderung kepada zina, hati masih cenderung kepada rasuah, hati masih cenderung kepada khianat. Hati dia akan buat. Hati ni raja. Imam Al-Ghazali nukil dalam kitab Bidayatul Hidayah Fasal yang ter, uh, kedua terakhir, cara-cara meninggal maksiat batin. Imam Ghazali nukil, tulis di situ apa. Hati ni raja, anggota ni rakyat. Hati kata buat, rakyat akan buat. Walaupun benda tu berisiko, tapi hati pandai pujuk. Ah ha, buatlah, kalau kamu tak buat, orang lain buat punyalah. Kalau orang ada di posisi kamu ni, orang lain mentak darah rasuah juga. Sementara kamu ada peluang lima tahun ni, balonlah cukup-cukup. Nanti kalau kamu dah digulingkan, orang tak mau pada kamu, masa tu tak ada peluang lagi. Ha, ya ya ya ya ya. Okey okey betul. Iya e, e, tak ya juga. Nah, ha. bila lagi masa aku nak pulut? Ha, masa ni lah. Ya. Sign. Nah, ha. Sign jangan tak sign. 25%. Ha, nah. nah. Akhir ghuyu bulu-bulu. Riyub. Habis. Hati. Tapi kalau hati tu Allah campak rasa takut, dia nak buat tak? Tak buat. Allah tak campak rasa takut. Itu je. Imam Ibn Hajar kata. Kita buat tawakal, sandar pada Allah, Allah datangkan rasa gerun di dalam hati-hati manusia. Supaya tidak melanggar hukum Allah. Ha, itu hikmah yang orang payah nak faham. Sebab orang kan guna logik. dah. Apa beza? Kita pun ada hukum hati gantung. Sama juga. Amerika Utara ada hukum injection, inject maut. Ha. Indonesia lagi canggih pakai tembok Indonesia hukum mati dia tembok ha. ha. Ada orang Indonesia ni. Saya belajar di sana 4 tahun Memang hukum tembok ha. Tak tahulah kok ada hukum Sebaliknya ada hukum gantung dibuat buat setiap-setiap, Wallahualam lah Tapi antara hukumnya hukum tembok Dibawa ke satu tempat yang orang tak tahu ha. Dia tak buat Indoor, dia buat outdoor Dia, dia bawa konvoy ke mana-mana, dia tembok Jarak lebih kurang 4 meter Sasaran jantung Saya dah cerita tu kan 11 orang penembak dia Daripada 11 ada 3 yang Senapang tu peluru hidup Target jantung, tak mati Tembak kepala hmm. Jadi maknanya Memang masing-masing negara ada hukum berat Tapi kenapa jenayah masih berlaku hmm. Ada something wrong Yang mungkin kita kita terabai ataupun tercuai. Nah, justru itu, ya. Cukuplah sekadar tu, ya, saya pun sebenarnya tadi ada mesyuarat dari pagi sampai ke petang jadi agak penat. Insya-Allah ya pada masa-masa akan datang kita akan menyambung kembali kuliah ini pada bulan hadapan insya-Allah ya. Sempat berapa? Sempat 4 5 pagi bolehlah ya. 4 5 pagi sejam. Buku ni kalau kita saya tak ponting, tuan-tuan tak ponting 28 tahun. Lebih kuranglah dah jumpa sebulan sekali bukan tiap-tiap hari ya. nah jadi lima lima like lima baris budilah untuk sekadar pengisian rohani wallahu alam ada apa soalan anda, ke jayaan, ke jayaan. Orang -orang boleh buat tajuk forum nah, molek soalan tu nah hayya 'alal falah marilah menuju ke kejayakan tapi kenapa manusia masih khusus umat Islam lah, nah, saya kira lain lah, azan tu orang Islam kenapa masih belum berjaya soalan ini pernah ditanya kepada asyahid As Imam Hasan Al-Banna jadi jawapan saya, saya tumpang jawapan beliau pengarang kitab fiqh sunnah apa nama? bukan pengarang pengarang Syed Sabiq pengantar, kata pengantarnya kalau tak salah ingat saya pengarang fiqh husna Said Sabiq. Tapi di bawah tu penterjemuh bukan penerima pengantar. rasanya, ya. Sheikh Asy-Syaikh Muhammad Al-Banna, pengasas Ikhwanul Muslimin di Mesir. Bila sahabat-sahabat usrah dia tanya, tuan dalam azan orang duk panggil, mari ke, menuju kejayaan. Orang Islam ini memang dijanji dengan kejayaan. Marilah kita mencipta kejayaan-kejayaan. Merasai manisnya kejayaan Tapi kenapa Masalahnya umat Islam masih belum berjaya Apa Asyayid As Imam Hassan Al-Banna jawab Kerana seruan itu sendiri Masih belum mampu disahut oleh manusia seluruhnya Usah kata nak masuk ke falsafah kejayaan Seruan itu pun orang dah tak peduli Orang hayal-salah, hayal-falah Berapa kerat manusia yang boleh Menyahut seruan tersebut Tinggal urusan dunia Datang menyahut seruan tersebut. Sebab itu dalam cerita kesinambungannya, Ash-Shahid Imam Hasan Al-Banna jawab, Kejayaan yang sebenar untuk umat Islam, Menurut pendapatku, ni pendapat peribadi dia, bukan hadis Nabi. Ya? Menurut pendapat peribadiku, Kalau kamu mula melihat, Waktu subuh di masjid-masjid dan di surau-surau, Jemaahnya penuh seperti mana Jumaat. Subuh, dia tak mau maghrib. Dia nak subuh. Kalau kamu tengok surau musolla masjid subuhnya penuh macam jemaah jumaat masa tu pintu kejayaan mula dibuka untuk seluruh umat Islam. Jadi Al-Syahid Imam Hasan al-Banna jawab sebelum kamu menerima kejayaan yang sebenar, kemanisan yang macam Allah kata apa nama al-yawma dinakum wa atmamtu alaikum Allah sempurnakan nikmat, sempurnakan kejayaan kamu kena menyahut seruan itu terlebih dahulu Salat berjamaah. Berjamaah. wallahu alam ah memanglah ya ah marah ha mai duk sini kita forum dua orang ah tu sedikit tambahanlah daripada peminat setia saya ya hmm ada lagi solat ايوه صحيح ايه؟ ماليه تو cerita titik bulan lepas ha? اوكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحما اللهم ذكرنا مما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الله لي واطراف النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين